І ридала, ридала за навіки втраченим. А треба було жити, коли носила в своєму лоні перше дитя, Валіде пустила поголос, що родиться Шайтан. На вашу ж погибель, Гульфем і Кіната, які від заздрщів готові були задушити маленьку хорем, прибігли з удаваними співчуваннями і налякано шепотіли про страшні розмови, якими ніби павутиною оплутують її, зітхали й охкали, а самі зирили на кволи нікчемне дівчисько. Чи не кинеться у босфор? Ні, не кинулась. Народила сина. Тоді народила ще дитя і ще... Ствердилася і утвердилася в дітях І вже не мала відступу Назад дороги не було На все життя була прикута до цієї землі І діти її вирішче вважатимуть її рідною А про її вітчизну не захочуть і слухати Так само й про мову Бо що мова без вітчизни? Хіба що згадають коли-небудь пісні, які виспівувала над їхніми колисками, виспівувала тихенько, щоб ніхто не почув. Коли турки воювали, білу челядь забирали, і в нашої попадоньки взяли вони три дівоньки. Єдну взяли по приконі, по приконі на ремені, другу взяли по привозі, по привозі на мотузі, третю взяли в чорні мажі. Що взяли по приконі, по приконі на ремені, то та плаче. Ой Боже ж мой, коса моя довгенька є. Не мати тя розчесує, возник бичем розтрепує. Що взяли по привозі, по привозі на мотузі, то та плаче, то та кричить. Ой Боже ж мій, ножки мої, ножки мої білесенькі. Не мати вас умиває, пісок пальці розїдає, кровця пуки заливає. Щою взяли в чорні мажі, то та плаче, то та кричить. Ой, Боже ж, мій, очка мої, очка мої чорненькі. Тільки орсак проходили, а білий світ не виділи. Хотіла б полинути на Вкраїну, покликати з собою діток своїх. У нас гори золотії, у нас води медові, а травеньки шовкові. У нас верби грушки родять. У нас дівки в злоті ходять. Хотіла і не сміла. Тепер везла своїх дітей по їхній землі. Вперше для них і для себе самої. Розбагнена дорога, старі оливи простягають до холодного неба покорчене чорне гілля, мов безсилі рабині. Вітер із сліпою жорстокістю шарпає високі свічки зелених кипарисів, і вони загрозливо розгойдуються, от-от зламаються і падуть. Проїхали селище чумлікой, валка розтяглася безмірно. Кінні євнухи, невдоволено покрикуючи, намагалися збити її докупи. Старий товстий міхмандар часто під'їздив до Роксоланиної карети, хилив у поклоні головешку, на якій намотано було цілу скирту тканини, щось бурмотів. Чи то пробачення, чи просьби – не розбереш. Роксолана відмахувалась. Дайте спокій, в мене діти. Надвечір усе ж добралися до села Кучук-Чекмедже – де було аж п'ять ханів для подорожніх, але для султанші з дітьми приготовано дві грецькі хатини, в яких після господарів лишилися тільки старі, грубо мальовані ікони на стінах та не згаслі лампади під ними. Від тих образів та лампадок аж різонуло Роксолану по серцю. Не заснула до ранку, просиділа над колисочкою малого Селіма, присвічуючи собі мідним каганчиком, читала якусь книгу з тих, що везла у поклажі. Везла дітей і книги «Єдиний порятунок для зраненої душі». На ранок було сонце, вітер рущух. земля похило підіймалася до неба, ніби погорбилася, дорогу перетяло невисоке гірське пасемце. А за ним була затишна долина, звана досить загрозливо – Харамідере, долина розбійників. І там мали ночувати. Поминули великий караван верблюдів, що вже зупинився на нічліг, верблюди